Sverige möter i mars Kroatien i en landskamp i tennis och kung Gustav 50 ligger sjuk. Då ordnar radiotjänst och Sven Gäring ett specialreferat för den tennisintresserade kungen på tennisbanorna hemma i Sverige och utomlands känd som Mr. G. Här får kungen följa Kalle Skröders första match i landskampen. 40-0 och tre matchbollar för Skröder. Saken är hemligen klar. Första serv i nät och så går Sköder långsamt tillbaka bakom baslinjen står den andra rätt på Kroatens står slår backhand själv Kroaten också backhand Kroaten till nät Sköder försöker passera honom parallellt med sidlinjen med backhand men misslyckas bollen går i nät. i alla fall så har Sköder två matchbollar kvar på en av dem borde väl resultera han väntar länge för sin serv där kom den nu har han framöver nät Sköder står på handvolley och Kroaterna retornerar i nät. Och stegen är bunden av Kalle Ströder. Där står han. Hit i svensk. Stor och blond. Och glad. Och stackar hand. Med Mitter. Mitter ser mycket romantisk ut. Med ett skarpt ansikte. Under ett svart hårsvalt. Det var svenskan som vann i alla fall. Och han utjämnade ställningen i landskampen till 1-1. Sköder segade Med... 6-2 6-0 6-2 Och tidigare vann ju Parada Kroatien Över Torsten Johansson Med 6-3 6-2 4-6 3-6 Och 6-2 Så att ställningen är nu 1-1 Mellan Sverige och Kroatien Ja Därmed är tävlingarna slut för dagen Jag har hört ...att Ers Majestät har följt mina rapporter med intresse, och det är jag glad och tacksam för. Jag ska gärna stå till tjänst imorgon också, på samma sätt, om Ers Majestät får önska. Och till slut är jag att världsamt får önska på Natters Majestät.